אני פה פוטר? אנו מגישים לכם נוח איש קריות, סיפורו המופלא של איש אחד. בכל לילה לפני השינה לוקח נוח כדורי מרץ. אה, hey, תיקון טעות. כדורי מרץ נגמרו כבר, עכשיו יש כדורי יוני. <laughs> אך באחד הלילות <laughs> כשעלה נוח על משכבו... מי ישקה, בוא. החל מייבב בוכה וקורע ברך. איי, איי, קראתי את הברך, אני חייב ניתוח. למשמע הבכי אמר, הופיע למולו הפייה הטובה. נוח, נוח. קרא אפייה. הנני. ננמל נוח. חשתי במצוקתך, ומיד הגעתי לעזרה. אמרה אפייה. עזרה לא היה בבית, אז באתי הנה. או, אפייה טובה, אני בודד וגלמוד, אין לי איש בעולם. זה לא מכון הכרויות פה, מי שאוכל לבד, מת לבד. ומי שאוכל לבד, מת, אה? אמר בעוד המועצים לתיקרוא ארבע קילו לבד, בתנועה מאיימת, שכאילו אומרת, אם לא תעזרי לי, אחי יכולת לאכול את כל הלבד שלי, כי מי שאוכל לבד מת. וזה שינוי של משפט ידוע. נוח התוודע. אני חייב אישה נקבה, מישהי שאוכל לדבר איתה. אתה שוביניס? לא, אני דווקא חצי תימני. עשה נוח עצמו כמבין. חבל, לפני שנתיים יכולתי עוד לסדר לך את שולם הגאולה, הפיה אחרת. אבל היא נשואה כבר עם ילדים. נשואה עם ילדים? לא יכלה למצוא להם מישהו יותר מבוגר? גיחך נוח. גוחוך גוחוך. השוק היום לא מוצק במציאות. אוי זה אם אתה מחפש את האישה המושלמת, אתה חולם באספמיה. זה בסדר, יש לי משהו. שאף נוח. את לא יכולה לסדר לי מישהי יותר נחמדה? למזלך, אני מכירה דווקא אחת שגרה בדיוק במקצה החום. שמע, סיבית הזדרכת, והיא דווקא מאזינה קבועה של התוכנית שלך ברדיו. Mm, אז היא בטח לא כל כך חכמה. נוח התארגן לפגישה מיוחדת עם סיבית. אורגון, אורגון. הוא לבש את הסוודר הזוהר שלו והכובע מוחא כפיים. אף נתנה לו זוג שקפקפים כדי שיוכל לראות טוק טוג, טוג טוג, רק רגע! נשמע קולה של זיווית הזדרכת מעבר לדלת! הדלת נפתחה, ובפתח עמדה זיווית כשבידיה הצנצנת מסריחה למדי. אוי, בדיוק, החמצתי מלפפונים, בוא תיכנס! אוי ואבוי. חשב נוח בליבו. הרי זוהי זיווית הזדרכת שלמדה איתי בכיתה פ' שנייה, זאת שהיינו שרים לה. זיווית זה נמלים בערבית. איך אני אצא מפה עכשיו? מה זה האפקט הזה? אקו. אקו. אקו. שמו לי אקו! איזה חדר גדול! מחשבותיו נקטעו כאשר סיבית פנתה אליו. תשנה משהו אחד! שאלה. אה, למה? לפתע נצנץ רעיון במוחו. נו צוץ, נו צוץ. אני חושב שהתבלבלתי בדירה. למה נוח? שטויות, אמרו לי שצריך לבוא נוח אחד! אבל אני לא נוח אחד, אני נוח שתיים, דגם פחות טוב. נוח אחד בדרך לכאן. עזוב שטויות, נוח זה נוח! השיבה סיבית בעודה צועדת וואו, איזה גבר סידרו לי! חזק, שנון! אין לך חוש הומור! מה שמזכיר לי בדיוק היום בצהריים! הורידו לי, תגיד ביניהם! נוח הקיא בשקט בצד וחשב לעצמו. בואו! אולי לא כל כך נוראי, תנסה לדבר איתה קולנוע? אקו, מה קורה פה? מה קורה פה? נו, תגידי, סיבי, את ראית פעם את הסרט אה... מה זה עם העכבישים? בטח דוד שלי שיחק שמד העכביש במנורה! מה את אומרת? הקיא נוח. האמת היא שהכי אהבתי בסרט את הנופים! את יורקת! תגיד תודה שאין בסרט גם פיצריות ואולי פצפוצי הבתתם! אוי, תשמעי, אני לא חושב שאנחנו מתאימים. אבל נוח התאהבתי בכך! אל תדאגי, זה יעבור עם אבל נוח שלף הגיל ירוק וענת לו זמן. או, הוא גם נותן לי מטלות, זו אהבה, אהבת אמת! אמת! היי, בלי סיסמאות של מפלגת העבודה. שלי, אני שלך! ציווית, ציווית, רגע, את מחמיצה את הנקודה! מה פתאום אני אראה מחמיצה מלפפונים? צחר! ציווית, אני לא רוצה קשר איתך! אל תדאג, נלך יחד למוזיאונים! לא, לא! ולנקודי העם! לא, לא! ולשיר לא. בעיני הידיים! עוד לא אהבתי! די! מה קרה? שאלה אפיה שבדיוק עברה במקרה בסביבה. איזה מקרה? שמעתי את הצרחות עד הבית של סמי. כן, כן, ומה עשית בדיוק אצל סמי בזמן לדבר על מפלגת העבודה! ויה ויה, תצילי אותי מהכוח הנפש הזה! בבקשה, יש לך שלוש משאלות. נצל אותן בתבונה. בתבונה? מה זה בתבונה, לעזאזל? חשבנו לך להתרכז. רוקוז, רוקוז. ראשית... אמר? אני רוצה שסיבית תהפוך לגרב. עוד שתי משאלות. מה עוד? שיהיו לי אין סוף משאלות. ומה עוד? אה... קומפק דיסק? מה עוד? וידאו? מה עוד? עוגיות? מה פינצטה? קלסר? טיסה נמשלת? מה כלים? מה עוד? כמאל שלמה? שלמה קרוניך? אוזניים של חמור? רגל של חמור? מה לבלב של חמור? אז תגיד חמור. חמור? אתה חמור! אל תקלל! מה עוד? את מי שכתב את הפרק הזה. דגים טריים? אז בינה? מה עוד? קוטג'? ווילה? מצנף? הגשנו נוח איש קריות, סיפורה מופלא של איש אחד.